جان لک خیر من ذلک در پوری شتا له بهتر د زیدا و انا جناتن باغونه تجرینن تحتانها بیلی وراره پهونو کې نه رونه وای جن او تقدې ورته له باندې در کې بلکې د دې چې څه و دا زکه وای چې دې بنیادی د خدای او د رسول خبره نه مانی ها په قیامت یا یا چا په قیامت تقریرای هغه دا خبرونه کې چې دا پلان کې با هولې نيستم بنکذبو بیساع دی منکر دي د قیامت د راتلو نه وا اعتقد ما لمن کذبوا بیساع سيره مونته یار کړل را خلکو دا په چې څو منکر دي د قیامت نه یو عذاب بل او دنه ولا تیار کړ اذا راتحمن مکان باید اگر دوزخ چی دوی اوینی دا لرنا تا خیامت پا تولو سیزنو کی احساب سیم نا لها تغیضم و زفیرم بی بووری شور او جوش او خاروش یو شور بک لکه دا نا لنگ دیچی تیزی کنا شور کی نو سمعو لها بی بووری دا جوش وا ظفيره کي خروش دی بهوري دوزخ جو شو خاموس و اې زه ول قومه نه او په واه کی جوړ زول ش دوزخ د دوزخ په یال پن ویږي مین دوزخ ها کوم سخته کوه سخته نه پسخته کی په واه کی جوړ زول ش دوزخ په تن دې دوزخ کې مقارونی د لا صفونه ترلی نو داوونه نیکه صبره چیږي به د وحکله حلاکه او دمک دیږي خدای مو حلاکه متاوونه نیکه چیږي به لیبا اوازونه مکی زانته خیره به زانته صبره د مرګ او د حلاکه چه مون مرکب هم نا همبره بنا خو به بار توي د ملائکو په لا تدر یوما سبورا معاحدا نن چغی مواخیده یو مرگ داموه چه خدای پا بل ودعو سبورا کسیرا بلکی چغی مواخیده دیو مرگو پا یو مرگ نقلات سیگه خواب بیمو اور تفدیوی دا دو زخر او کاغدا غمنون کو اغه جنتونه سرچ حته تاسو دنیا کې خاندار قلت ورتو يا پیغمبرع ازالک خیر دا دو زخر د سختین کوخارا د خانه ام جنتل خلل دی لذي وعدل متقون يعد حن شوال جنتونا شدغه وعد شوي د نه کانو دا حدا دا او کار هر کولي دا دنیا چې د نیکامو لپاره دا نه پاتې د دنیا ټول را جمع کوي او سورې جمع دی ها اورا یو خیالي جمع دي چې پرستن کې مخ پټ کې انو لوق سوچو کې چې ما وروسته 13 کاله مې تیر کړو څه چلو شو بیره دونه نه کوم څه شو پاتمه ډیر کینو د دنیا په خند دغه نه د ایران شي ورته وي. مخ پاندی د اورام خلا او چ وخت چې علاقه ورک شکر دې ته ادا کيموند د الهیت خو بنیاد ایمان و اخلاط که سړي نه ډېر اوره او په چا خله درست نه یې یقین په خوندېني قسم دې دې مو بیت میرا او کډوره لږې ایمان او یقیني مضبوطي خدای په حق باندې خوشاله او کډوري نو ډېر لوی او ورته ایمان دولت خو حاصل کړی هم مرتز دمیان احمد حاصل کردی دا چه سلی دازمون دا, دا خوشعالی را پاردی خوشعالی رازی پا یقین او پا نیک و اعمارو پا بدکردار سلی خوشعالی نرازی دا چه کم سر خودو پا سگرزی پا باداروکی یا پا سرکونوکی دا بامیشت اگم اختی زکر دا سودار دا, دا سودار سو زدی اوکرو پا اول حکول نشد کلی اوکرو نسچه نشد یا سپید پیزو منتو دا پاردی یا لوی ج او دا ستخزه سره موشي او خور سره آڅه دا سکه سال نه ملي او سړی ګړندځ دا نو واه سي موردار نشي دا که به مول کولی نه نشي بورډر بونس کې ځانونه شکه شرام پس کې دغه رقم دینا پارا بدلاکه کې نا پارا پاپه په 200 مارک په یو لاند په 24 روپې زه که به څه پیدا کول شي آسي په مزدوري کې په دانه شي ګټل نو اته لمشي زناکارم شي ورکړم شي رقم په نظر کې سپی شي ځکه دا چې انسام هغه په معاشه کې عزتمن شي کنه اگر چې دې ځان له څو کې پریږدي وزن تامیندار دي ورنځوي او قسم نه کوي تېپ مینا نه شي او چې سړی حلال حلال کوي په دې خځه سره تعلقي پر دیس کې او دا اخفل مال تکره چزا پرادیس از دانکم دا در زرب خوش آلی اومت مین لئی دا اخفل اتاسو ار تاڑی پا دی پی حان او دا خل کور چا آبادن در در در در او ٹاک سڑی کل دکان که تبیو کر سوکتے سوڈا نکر او دا خلال خور سڑی او دا رشتونی سڑی نا قسم دے خلق راضی سوڈا تکره او چه سڑی پا اخفل حیانا کی خلق دا غی عزت ک ستا کور تا داسی چا بیحایی و تا داسی و گوری ستا پا نظر که با جیسی نگه پا غصاب برچ پا نرگی می داده دا مازی گر گوالی آم دا کور نمی زلیل اوک کنه با دا عمل اصاری زلیلی خواری سپکی بی اتمینان ای آم ایک عمل اصاری اگر جنت خوشالی خود دا خود دنیا که دل اتمینان مرکی تا خرق و دی برونه عزت من ساتی نیکار با وقار خلق که بازشاوی نو ام دتا بس خوش پس خیر یون سرو کم لیغم نیچ کرنی چه خادم لیغا کوئی داک سپخ گار خارختیگم چل پس پگه پکی و برس غریبی که چه سپگی مرادی از دمرنی سره دی نمیم دی جہانگیر بادشاہ معتقد ہو نئی ملوستان او زا خادم ناسی بار کمیس دور انوارتا او دور تشلنگا چولی دیا کمیسی اپکی دیا پاکوٹ آکے ناس اکپلہ وزی پر کئی دیکھیں جہانگیر را کنو زا خادم مانے حیبت را کنے لسے والا او یہاں لکھا اسے چند اسے کھاٹ اس دی پاکیو لی دل اسے نما پکڑا مرس کی رین اس پکڑا ما ته ورامه ما جوړې تاسو څنګه له پاپا کوم استورې نه؟ کی راځه، واه چې کوم. زراوهoverline تیاطي فرماته. یو نیکسته ليله یو ویست لري راغلی مازی. ویست چې ستا د دې جته مانه طواه. زما چې کوم څه ته جته راستا پواز کنه وي. اته ستا پواز چې دې ز تا زو زم ما په خداي راز افتره د خداي غوې نعمتونه او فشالي اسطا بوس کې نه او اسطا بوس کې چې ډوره د دې ته زما ضرورت نشته ما نه دولت دا تکبور ني تکبور نه کار خلق نه کوي تکبور دي ته چې مسلمان کس په کووري دا سير دي دا په د دنیا نه دا دنیا ده په نظر کې سپکای دا څنګه چې مسلمان ته بس پکنو نور یا یاذ بالله خو چې کوم څه تاسو کو ما ته څه پروا نه دا د خدای نه ای کانه باندې هغه حاصله هغه چې صبر تاسو ور زیات تر تحکاري ندير لوږیږي قسم له ایمان او بنه کو اعمال دولت ورته نه دا هغه ته حاصل شودی ته ویو خوشحالي حاصله شي چې هغه پدغه منلو طرحلو کې نه و نا مونږ نه کیو سره مونږ نه کیو حق نه دا کې یو متا لست اعظم کې یو سره هغه مالک نه پیژنې چې اسمانونو زمکه پیدا کړل هغه روان څنګه وره اعظم څنګه پناس کړې امر څنګه پناس کړې هغه وی خدای دې چې مخ په مکنيخه چې خدا یو ستا په مالې رحسان دې دیغه د مخلوق صدا سحق قرتی ری حق او را غي ضبطه چې بدن را کړ کم سره چې دا تمام نه راځي دی د مخلوق پیدنې خاص شي نو خو په پرګوي قل ازالک خيم ایو ویه پیغمبارا دا بیحترده دا چه تاسو سواهه نا دا خود دا چه دا مولی دلده دوزه ام جلت الخل دلتی ویده المتقور یا غا جمت دا حنی شوالی چه دا غی وعدشوی دا نیکانو کار آغا خودی کاغت لهم جزاهم و مصیرا ریب جمت بدلده او زیده وردوده بی لهم فی ها ما ی شاؤون خالدین محکی ده دوزخ پیانشو از خلیه ورسره بجنب ده بیده پارا بجنب کی ما ی شاؤون چی سیخ وقی اگه کی حرام مرض بانی التب دوانی بوداتوب بانی التب قشالی غم بانی التب سوری مر بانی التب امنی یر بانی التب محبتی نفرت و دشمنی نیمه خدایلی؟ مخدایلی اون پی ها ما شاون دبیو پا دی جانتونو که آر اغسیز بیچی دبیخ و خیل خالی دین همیشه بی داده دا خدای وعده دا او دا وعده قابل درخواسته تو دا دی وعده او اسوال که او چه خدای اغا خوشحالی را اکی کانا علی ربک وعده مسئولا دا دستا پا رب بانده یا وعده یعنی دا خدای وعده پا زام کرده مسئولا خداینا دا دی غستل کی دیشی نیکان باتی دا باری چه خدای خوادی را سر رشتی آکی نو خدای خوک ای؟ نا باغ اصوالی چی با. نو کان آلا رب بکا دا دستا طرف وعدا دا وعدا کلی دستا رب چیزا با دارکم نا دا داغ دا لوی خدای دا طرف وعدا دا چی داغ خکول زلم سطوری موندینو ناغ انوروینو ناغ دا خدرت نخیوینو داسو کوری چیزوان بیو بودا که بنا دا بس انگی. نام ورکاله نه پیداوي تاسو نه تاسو دا بودا شو تاسو استانان وي پینځو ورځه